Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació parlarem d'una notícia que hem conegut en les darreres hores però que fa uns quants dies que està en marxa i és aquest casal que han impulsat des de l'obra Social La Caixa l'Ajuntament de Palafrugell i el Club Tenis Llafranc, un casal de caràcter social i en parlem amb el director d'aquest casal, en Ramon Sant Romà. Bon dia, Ramon. Hola, bon dia. Rebón Sant Romà, director d'aquest eh, casal que s'està fent eh, en aquest inici del mes de juliol. Quants eh, nens i nenes hi participen? En total del casal són 100 nens aquesta setmana i els nanos de cap per l'Ajuntament de Plafrugell i l'obra Xerracatxa en són 18. Em dedica això diria que no és la primera vegada que es fa, no? Eh, actualment... Sí, en el tenis ja franc, uh -huh. i teníem moltes ganes, moltes ganes de acostar-nos bueno, una mica a una cosa que és el poble, que històricament abans no era així, sí. i des que jo vaig entrar fa un any i ha entrat també el nou gerent, uh, la nostra idea és de costar de molt al poble, de Palafrugell, i vam creure, juntament amb la Caixa i l'Ajuntament, que aquesta era una magnífica mesura, i estem molt contents de poder-ho fer ara tu ho has dit, no? jo pensava que ja ho havíeu fet algun atany però aquest és el primer per tant, doncs, com, com ho vau gestionar? vau parlar directament amb l'Ajuntament de Palafrugell o vau posar també contacte amb l'obra Social de la Caixa? doncs, mira, vaig tenir una trobada el setembre passat amb el director de zona de la Caixa vam parlar de diferents coses que podíem col·laborar i una de les idees que va sorgir va ser de, de fer una, una cosa d'aquest tipus i no que fos una vegada sinó que fes repetitiu i ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament els van cantar la idea i a partir d'aquí vam començar a treballar que des del setembre passat fins ara ha sigut molta feina darrere Uh, ara doncs, hi ha els seus fruits no? amb, aquests, uh, amb aquesta vintena de, de nens i nenes que estan uh, doncs, al casal ben bé quines, uh, quin, quines dinàmiques o, o quina sí, quin, quin és l'activitat que feu principalment en aquest casal uh, ells uh, particularment el que fan és uh, arriben a les 9 del matí amb el bus uh, se'n van al pàdel i fan activitat de pàdel fins a les 11 Uh, llavors a les 11 se'ls dona un esmorzar un entrepanès i una aigua uh, i després fan multisports cada dia un esport diferent mm -hmm. i llavors van piscina i acaben uh, que, que els donen dinar cada dia i deuen acabar Exhaust, no? Deuen una... Deu una... Deu una... Deu una... Deu arribar a casa... Sí, sí, sí, N nens i monitors. Sí, no? Ja m'imagino. Eh, sí, perquè sí, al final, sí. eh, més o menys de quants grups? Eh, o sigui, per quants, eh, quants nens hi ha per grup? En el campus en general és un ràpid de veu nens per monitor. Sí. I en el de competició, que també tenim de competició, són quatre per monitor. Uh -huh. En aquest cas doncs, estem explicant doncs, aquesta, estem centrant en aquests infants doncs, que venen de famílies amb, amb recursos limitats, tu has dit a l'inici, no? És una manera d'apropar doncs, en aquest cas el Club Tenis franc també a la població i a un sector doncs, de, de, de, dels nens i nenes que, que difícilment eh, podien arribar a conèixer la, la tasca que desenvolupeu vosaltres, no? Totalment, sí senyor. Amb aquesta voluntat doncs, esteu aconseguint això, eh, amb aquestes dues primeres setmanes, no?, que són quan es desenvolupa aquest casal per a aquests nens. Sí, vam acordar de començar aquest any amb dues setmanes, aviam com anava per totes les bandes, i de moment des del club estem molt satisfets d'aquesta iniciativa. Els nanos... Eh, excepte un parell que sempre per això a tots els sectors passen, sí. hi ha un parell més conflictius però la resta són encantadors i dia a dia s'han anat obrint més els monitors i, i de fet ara bon, quan acaben de dinar se senten amb nosaltres, estem molt reti xerrant són molt agradables, molt bona gent en realitat aquests eh, infants, eh, vull dir, tenen relació també no, amb els altres nens que estan apuntats a, a les altres activitats. Sí, sí, sí, sí. sí. Això també Exacte. és important, no?, que, que, que poder, doncs, surtin d'aquest entorn que sempre tenen poder aquí al centre de Palafrugell, que sempre van anar amb les aixes persones, i en aquest cas, doncs, també comparteixen vivències amb altres eh, nens i nenes de, del poble i, i, i del voltant, no?, perquè ben bé... del voltant, i de Barcelona, i de l'estranger, perquè també hi ha nens estrangers, Ara tu volia dir, eh, o sigui, el perfil de, de nens i nenes, d'usuaris d'aquest casal, és, eh, podríem dir, internacional, no?, una miqueta? És internacional, sí, sí. Uh, uh -huh. Ja et dic, tenim, tenim nens de, de, de tots els països, i, i bueno, de l'àrea de, de Barcelona, òbviament, i dels pobles del voltant, també. Sí, sí. Doncs eh, avui volem comentar amb, amb una de les personalitats doncs, responsables de que aquesta any s'ha endavant això, pel que ens has dit, doncs, l'experiència està sent molt bona i per tant eh, suposo que intentareu que de cara a l'any que ve o altres casals que feu durant l'any doncs, també pugueu tenir aquest, aquest conveni, no? De fet, sí, ahir parlàvem amb l'Ajuntament de que per nosaltres eh, fem oberts no només el casal d'estiu, uh -huh. sinó que també fem el de Nadal i els de Setmana Santa, en els quals encantats de poder repetir experiència en tots ells, i tant que sí. Doncs, eh, Ramon, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i doncs, donar-nos aquesta visió dins de tu com a director del Casal i també doncs, eh, doncs, eh, agrair-te doncs, que hagis tingut, eh, ens hagis donat cinc minuts del teu temps i és que eh, t'hem agafat entre mig de, de, de classes, eh, podem dir. Correcte, correcte. Ha sigut un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.